Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwaris sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkarun inni wa Adam tumekoterimshieni nguo za kuficha tupo zenu Nanguwa za pambo Nanguwa za uchamgu ndiyo bora hayo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu mpate kukumbuka ya bani adam la yaftina annakumush shaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzihu anhumal libasahuma liriyahuma sawaatihuma Innahu yaraakum huwa wa min haythu la tarawnahum Inna ja'alna ash-shayateena awliyaa lil la yu'minun Enyi wanadamu asiyei sheitani kwa kufitinini kama alivyowatoa wazazi wenu peponi akawavua ngozao kuonyesha tupo zao Hakika yeye na kabila yake wanakuoneni na nyenye hamwaoni. Hakika sisi tumewafanya mashetani kuwa ni marafiki wa wasiwamini. Wa idha wa fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba ana wallahu amarna biha Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ta wanapofanya mambo machafu sema tumewakuta nayo baba zetu na Mwenyezi Mungu ametuamrisha hayo sema hakika Mwenyezi Mungu haamrishi mambo machafu Mnamzulia Mwenyezi Mungu msiyeyajua Qul amara rabbi bilqisti wa aqim wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama ta'udun Sema Mola mlezi wangu ameamrishwa uadilifu na mumwelekeze nyuso zenu kila mnaposujudu نأموmeni yeye kwa kumsafia dini kama alivyo kuombeeni mwanzo ndivyo mtavyorudi fareeqan hada wa fareeqan haqqo alayhim ad-dhalalah innahum Hali ya kuwa kundi moja amelia hili na kundi lingine limethibitikiwa na upotofu. Kwa hakika hao waliwafanya mashetani kuwa ndiyo marafiki walinzi badala ya Mwenyezi Mungu na wanadhani kuwa wao wameongoka. Ya bani Adam khudhu zinatakum minda kulli masjidin Wakulu kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Enyi wanadamu chukuenini pambo kwenye kila pahala wakati wa ibada na kuleni na kunyweni na wala msifanye ubadhilifu kwa hakika yeye hapendi wanaofanya israfu. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha ila Enyi binadamu, sisi tumekunya mesheni. Tumekuumbieni nguo kusitiri tupo zenu na vitu vya pambo, lakini uthiifu ndio nguo bora. Ya kikingini na adhabu neema hizo ni katika ishara zenye kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu na rehma yake ili watu wa ukumbuke utukufu wake yeye tu ndiye anestihiki ungu na kisa hichi ni katika nyendo za Mwenyezi Mungu za uumbaji wake zinazobainisha nini malipo ya kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu ili watu wakumbuke na wafanye pupa kumtia Allah na kumshukuru Enyi wanaadamu msimuitikie shetani na upotovu wake mkatoka kwenye neema hizi ambazo hazidumu ila kwa kumshukuru na kutii kama walivomuitikia wazazi wenu Adamu na mkewe akawatoa shetani kwenye neema na ukarimu na akawavua ngozi zao zikaonekana tupuzao basi yeye shetani na wasaidizi wake wanakujieni kwa namna msio watambua Wala hamuhisi mipango yao na vitimbi vyao lakini shetani hana madaraka juu ya waamini sisi tumemfanya yeye na wasaidizi wake kwa ni marafiki wa wale wasioamini imani ya kweli yenye kulazimikana na utifu fulio na wakanushaao wakitenda wovu la mwisho kama shirki na kutufu kwenye alkaaba na wako uchi na mengineyo basi wao hutua udhuru kwa kusema sisi tumewakuta baba zetu wakenda mwendo huu, huu na sisi tunawafuata wao na Mwenyezi Mungu ametuamrisha hivi na ameturidhia kwa kuwa ametukiria waambie wewe nabii kuwapinga kwa uzushi wao hakika Mwenyezi Mungu hakuamrisha mambo haya maovu je na Mwenyezi Mungu mambo msiyo nayo tegemeo lolote mnalojua lina dalili ya ukweli wa kumnasibisha nalo subhanahu wa aliyeamrisha mwenyezi Mungu useme mola mlezi wangu ameamrisha waadilifu usioingili wanauchafu, na amekuamrisheni mnhusishe yeye tu kwa ibada kila wakati na kila pahala na muwe wenye kumsafia nia katika hayo na nyote nyinyi baada ya kufa ni wenye kurejea kwake na kama alivyoanza kukuumbeni kwa wepesi na mlikuwa hamiliki kitu chochote basi kadhalika mterejia kwake kwa wepesi na hali mmeziacha nyuma ya migongo yenu neema zote mlizonazo Siku ya kiyama watu watakuwa makundi mawili kundi moja lililopata taufiki ya Mwenyezi Mungu Kwa kuwa lilichagua njia ya haki likaamini na likatenda vitendo vyema na kundi jingine limehukumiwa upotovu kwa sababu lilikhiari njia ya batil nayo na ni ukafiri na waasi na hao waliopotea waliwafanya mashetani ndio rafiki zao badala ya Mwenyezi Mungu wakawafuata nao na wanadhani kuwa wao wamewafikiwa kwa kudanganyika kwao na khada za mashetani. enyi wanaadamu, chukueni pambo lenu nalo ni nguo hizi maadi za kuonekana za kusitiri utupu na nguo za adabi zisizoonekana bali ni za maana nazo nitakwa uchamungu, ucha Mungu katika kila pahala pasala na kila wakati mnapofanya ibada na jistarehesheni kwa kula na kunywa bila kufanya israfu au badhirifu yaani kutumia kwa fujo katika hayo basi msitumie vitu vilivyoharimishwa wala msipite kiasi cha kiakili katika huko kujistarehesha hakika Mwenyezi Mungu hana radhi na wanaotumia kwa fujo